Basi karibu katika e, mafundisho ya Biblia leo siku ya Jumatisi tarehe 6 e, Februari mwaka 2020. Eh tuko katika kitabu cha ya kwanza tunaendelea na kitabu cha Samuela 1 mpaka tutakapokimaliza, sijajua tutaenda kwenye kitabu gani baada ya hapo. E, lakini kitakuwa cha agano la kale, kwa sababu agano la kale na vitabu 39 ni sawa vingi na Biblia tulisomea mara nyingi sana. E, mlango wa nne kama tulivyosomewa na msomaji mtumishi tunaona mistari ni mingi kwa kweli iko hamsini na miwili ni mingi lakini pia milango inayofuata mlango wa tano mlango wa sita mlango wa saba hiyo yote ni mistari ni milango mirefu mirefu wa nane ni mirefu mirefu kwa hiyo tunaingia katika kazi nzitonzito nzito, nzito, nzito kidogo katika kujifunza maneno ya Mungu lakini yote ni mema sisi eh, eh, tukaze buti tukaze kamba tuendelee kujifunza mambo ya Mungu eh kwa hiyo tunakaenda hata zaidi ya saa nzima tuyozoea kujifunza lakini tutajitahidi tusiende sana eh, pili nimesema kitu kwa mfano ingekuwa tukua tunasoma injili injili kama zaruka injili kama Yohana mistari hiyo 50 kitu ameweza mkaisoma ndani ya siku moja moja kwa cho so, yale ni maelekezo ya moja kwa moja ni amri za Kristo kinywani. Leo utaona kwamba ni kama aina fulani ya ya maelezo, sio maelekezo, ni maelezo ya matukio yalivyotukia. Eh kwa Kiingereza tunaziita stories, ni story. Stories mara nyingi eh, zinatupa kama mfumo wa utendaji, lakini sio maelekezo sio amri moja juu ya moja juu ya moja juu ya nyingine kwa hiyo ingekuwa hii mistari 50 mingine ingekuwa tunaisoma kwenye injili tungeweza kuikata katika sehemu kama tatu kwa sababu pale kuna kuna mba, na, na doctrines tonzito zinatoka katika vitabu kama vya injili Biblia ni moja lakini kuna sehemu nyingine ambazo ni nzito kuliko nyingine kuwezi kwa mfano kaniganisha maneno aliyoyatamka Kenywani Kristo bwana na aliyoyasema labda nabii yoyote, hata nabii Samuel ya Kristo ni mazito. Eh, ya Kristo ni mazito. Eh, kwa hiyo lazima tujue hili. Kwa hiyo kwa vile ni ni ni, ni kitabu cha agano la kale na imekaa kama mae, maelezo. Kwa hiyo tunaweza kuyapitia yote ndani ya siku moja so ni matukio fulani. Lakini sio maelekezo, sio amri za Kwa hiyo tukianza mlango 14 Eh, anasema Okay, kabla hatujaanza moja kwa moja, tuangalie hii sura yote inahusu nini. Hii sura ina vitu vikubwa viwili na tuiegawa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tutaona eh, Jonathan, Jonathan tuliyemwona kwa mara ya kwanza kwenye mlango wa 13 nadhani, tulipokutana naye kwa mara ya kwanza. Eh, mlango uliopita Iona athani mwana wa Sauli mfalme wa kwanza wa Israeli akiwa anaf... kwa mara ya pili sio mara ya kwanza tulimuona wiki iliyopita kwa mara ya pili atho anapambana pambana anapigana na wafiristi adui wa taifa lake na kwa ufanisi mkubwa kwazo tutajifunza mambo yaliyomfanya eh Jonathan, afanikiwe afanikishe katika kazi za katika vita vyake kwa hiyo nyingine eh, tutajifunza ni mambo yapi ya tunayoto tufanya tufanikiwe katika vita yetu vya kiroho maisha yetu kila siku e, vita vya kiroho unajua kuna vita vya kiroho hata hata ndozi tu mbaya unalala una usinzi unaoteshwa mambo magumu magumu inakuwa ni aina fulani ya vita watu wengianasema ombea njozi, lakini njozi siyo vitu vizuri eh kuna kukosa mafanikio unafanya kitu unachokigusa kinaanguka kinashindikana na nini kwa tutajifunza tokwa tunalinganisha eh ma... jinsi Jonathan anapigana ana, ana vita vya kimwili na kwa ufanisi na naja, tunajaribu kuyaangalia katika katika jicho la kiroho katika maisha yetu kila siku kwa hiyo tuwe makini tuweze kujifunza hivi vitu vitusaidie Pili tutaona upa, baada ya hapo tutaona mstari mingi na sijaangalia ni kuanzia mstari wa ngapi lakini nadhani kuanzia mstari ule wa na na na na na, saba, na kuendelea mpaka mwisho tutaona sasa baba yake Sauli akiwa naye anafana anatoa kauli zake za kiutawala anazuia watu kwa mfano kula chakula mpaka watakapo kwa amewapigwa filisti na tuone na jinsi alivyo anza pia kutafuta chanzo cha kwa nini Mungu kama ameondoka katikati yao na ikaonekana kosa lilikuwa la Jonathan. Sasa tutaona eh mambo fulani kutoka kwa Sauli sehemu ya pili na mambo fulani kutoka kwa Jonathan sehemu ya kwanza. Tukianza kwa upande wa Jonathan kwa Sauli anaanza tutaangalia mambo kadha kadha mambo kama matano mpaka saba hivi tutaangalia ni mangapi atatoka mle ambayo e, Mungu anayaangalia katika maisha yangu na wewe ili kusuhudi atutumie katika kazi yake. Hivi vita vya Waisraeli na wa, na wa Filisti eh picha yake tumeona kwamba ni vita vya Mkristo vya kiroho dhidi nguvu za giza. Nguvu za giza sio uchawi hapana, nguvu za giza tunaongelea kazi ya Shetani ulimwenguni. Eh kwa hiyo tuangalie vitu vilivyokuwa na tabia za au e, mienendo ya ya Jonathan niliyomfanya Mungu amtumie katika kufanikisha hivi vita. Na tuangalie je, tunaweza sisi kujifunza nini katika vita yetu vya kila siku. Na, na, na, na kuombea na kila mtu anatamani aweze kufanikiwa katika kupigana vita vyake vya kila siku vya kiroho na hata vya kimwili nayo vipo, lakini vita yetu liko ni vya kiroho. Kwa hiyo tuangalie na tuanze na Jonathan. <laughs> Anasema msiri wa kwanza anasema basi ikatukia siku moja ya kwamba Jonathan mwana wa Sauli akamwambia yule kijana aliyemchukulia silaha zake haya natuvuke wa filisti tuvukie wa filisti ngomeni pale ngamba ya pili Walakini hakumarifu wa babaye na yeye Sauli alikuwa akikaa katika upande wa mwisho wa Geba chini ya mkoma manga ulioko kwenye uga na hawa watu waliokuwa pamoja naye walipata watu sita na Ahia msali wa mwana wa Hitubu nduguye Ikabodi mwana wa Finehas mwana wa Eli kuhani wa Bwana huko Shilo mwenye kuvaa na Ivera tena hao watu hawakujua ya kwamba Jonathan ameondoka na kati na katikati na katikati ya mianya ambayo Jonathan alitaka kupitia ili kuifikia hiyo ngome ya Wafilisti palikuwa na genge la jabalii upande huu na genge la jabalii upande huu Jina la moja likitwa bosesi na jina la pili sene Ehm msairo atanasema hilo genge moja limesimama upande wa kaskazini mbele ya Mickey Marsh, na hilo la pili upande wa kusini mbele ya Geba. Basiiona sana kama mbio ni kijana aliyemchukua aliyechukua silaha sila zake. Haya na tuende tukawavukie ngomeni hao wasiotahiriwa yamkini bwana atatutendea kazi. Eh kwa maana hakuna na kuzuiwa bwana asiokuwea kwamba ni kwa wengi ama ni kwa wachache. Hebu tuishie hapo mistari saba ya kwanza. E, kuna Jonathan anamwambia mpiganaji mwezake msaidizi wake anaitwa mbeba silaha zake. Eh anasema tuwavukie twende mikmash mikmash ilikuwa ni mji ambapo ni mji waki wa Waki wa Amini waki, first, tamini, waki Israel lakini Wasisristo walishauteka ulikuwa ni mji wao walishao wanaukalia ndipo alikuwa anakumka kwa memo 13 ndipo alikuwa anapigana vita yakitokea pale na ndipo e, Sauli alikuwa na hofu wakati anaanza kufanya kazi ya kuhana ambayo akutuma na Mungu na ikamgalimu ufalme wake mlango wa tatu, alikuwa na wajua wako Mikmash wako mji wa jirani ndio e, ilikuwa ngome yao sasa kijana wake anasema tuwavukie twende mmikmash anatoa ramani ya mazingira anasema eh, huko kuna pango Jabali, walikuwa na, anapita katikati kuna jabali la huku na huku na maana ni maeneo ambayo angeza hata kushambuliwa kivita wasoma kwenye majabali ndo mara nyingi wapiganaji wanapojificha kwa kuna mazingira ya mtu kupigwa au kupiga eh kuna mazingira ya kivita eh no, ni ramani tu iliyo pale hakuna kitu kibazo sana cha katika hilo eh, sasa ana, ana anasema haya tuvuke twende hamwagi baba yake na baba yake anaonekana amebaki amekaa chini ya mti mkoo na yuko na watu hebu angalia watu walio nao mmoja wapo alikuwa anaitwa Ikabod na ana ikabodi mwana wa Phineas ikabodi alizaliwa wakati Phineas anakufa kwenye mlango wa kwanza wakitabu, wa kitabu mlango wa pili kwa kitabu hiki e eh, ambapo mama yake alipopata taarifa kwamba sanduku la gano limechukuliwa na ba, na babu yake manake ambaye akiitwa Eli walikufa pale pale Eli akavunjika shingo mamake akafa akaacha memzai ikabodi na jina laika ikabodi mama yake aliacha akimaanisha kwamba utukufu wa Bwana umeondoka tumeona kwamba Samuel utukufu wa Bwana umeondoka kwenye mlangoni wa 10 na na tatu Mungu alisema kwamba ufalme wako hautadumu unaondoka kwa sababu umefanya makosa mabaya. Nimejitwalia mfalme mwingine mtu ambaye moyo wangu umependezwa naye ambaye alikuja tutamuona atakuja kuwa Daudi kwenye sura ya 16 na kuendelea. Basi tunaona sasa huyu Sauli hapa tuangalie maana ya kiroho. Sauli yuko na mtu ambaye ndani yake ufalme utukufu bwana haupo eh unaweza kusema okay imetokea tu lakini kuna hakuna jambo kwenye biblia ambalo limeangizwa kwa bahati mbaya lakini mwanae Jonathan hamwahi yamkini angeza kumwaga ngoma mamba njoa na ukae hapa yamkini alikuwa anakunwa mapom alikuwa anafanya nini wakati adui yuko kule anakuwa kivita naenda kupigana kijana akasema pana emtu avukie tu kule principle ya kiroho Usisubiri, nisisubiri matatizo ya hapana ya, tu kute huko. Biblia nasema, je, natoaona katika somo la Jumapili kwenye kitabu cha cha Yakobo, takoma wanango atanasema, je, Anasema, maji kuna mwenye furaha na ime Zaburi. kuna mwenye hofu aombe. Muwaomba kwamba kabla matatizo hayaja atakuta. Basi inabidi tuwekeze kwa Mungu mapema. Hu kwa kweli maisha ya Ukristo yana sema kwamba unapokuwa umeshaingia kwenye matatizo, tukishaingia kwenye matatizo, uwezo wa ku wa kuomba hatuna. E, unakuwa huna ila kabla matatizo kupata, kabla matatizo hayajaja ukiwa umezoea maisha ya kuomba, maisha ya kumsikia Mungu, maisha ya neno la Mungu, maisha ya kujitakasa, kumpenda Mungu na kuzishika amri zake. sio sehemu zote nasema nkipenda zake. Basi hiyo hiyo akiba. Hiyo akiba, hayo maisha ya nguvu za Mungu yanakusaidia hata wakati wa uvamizi wa yule mwovu. Leo hii watu wanataka siku anaumwa yuko kwenye kitanda cha uh, ugonjwa amelazwa na wiki nzima anafanya nini ndo ni anataka watu aanze naomba mniitie mtu aje aniombe aje anipake mafuta aje yani vitu vitu vitu hapana ulinzi wetu wokovu wetu usalama wetu unatokana na na sisi uko vipi na Mungu? Sehemu nyingine Biblia nasema. kama mtu ametenda dhambi eh ishi ya mauti muombe na Mungu atamponya kama anaumwa lakini kama na dhambi lake Isio ya la mauti usimuombe huyo. No Ndio vinasema katika kitabu cha cha Yohana wa kwanza mlango wa 4 mlango wa 4 mstari 16 17 eh kwa hiyo eh, watu wanataka kwa hiyo tunaoona tusiende huko sana tunaoona Jonathan anasema pana kabla hawatowajaja huko na tushaona walikuwa wengi walikuwa na nguvu eh anasema tuwavukie tuwakute kule kule mm, tabia ya kwanza ambayo Mungu anataka atutumie and atapenda kututumia akitona kwamba ni watu wenye asili ya kujituma hivi <laughs> ukiwa na mtu anayejituma na mtu asiyejituma Alafu kwa na sababu ya kuwa katika kazi zako Utamchagua yule anayejituma anayeamka mwenyewe au yule ambaye mpaka kutokie tatizo amka amka amka afu ndo aende kufanya kazi. Utachagua yupi? Yule anayejituma au yule ambaye utamtuma uli. Vita vikubwa vya Sauli. Lakini kijana wake natangia mazo tunaona. Na hata vile vita kumke Sauli alikuwa kwa mlango wa 19 Sauli alikuwa na watu 2000. Eh yona sana alikuwa na watu 1000 lakini walio piga ngome ya wafiista alikuwa ni ionathan na watu wake 1000 tunaoona anajituma katika maisha yetu ya kristo ni sasa kwenda kanisani ni sasa kuna watu wengine ikifika siku kwenda kanisani yeye anatamani bwana hata ningekuwa na umo. ikajulikana kwa sababu anaogopa kudanganya kwa sababu anauma lakini anje kama amepata kama kahedek au kimguso sikia joto nimechemka useme basi wanapumzika unauma yeye anaweza mtu anaweza kumbea ugonjwa ndio sio Yeah. ili usudi muokoe na jukumu. Hii na watoto wa shule wanafanya, akibahati kaaskia naumwa na umu, nini, wazazi wakagusa akaskia joto na nini, basi nasema akapumzike usiende shule. Bana, tabia ya kujituma Mungu anatuaiona, yanajiona tuna vitu ya vingi sana, hata hataendelea sana katika eneo hilo. Lakini tunaona pili kuna picha, ni watu gani walioka nao? Mfano mtu Biblia inasema eh, anasema Bwana sitakaa katikati ya ya, ya, ya waovu katikati ya walevi Huyu yuko chini ya mti ni mfalme ame yuko na mtu ambaye utukufu wa Bwana picha eh. na hii tuliangalia pia maana ya majina ya kuita watoto Huyu mtoto maana utukufu wa Bwana umeondoka Hivi muda wote kwa sisi tukisikia ikabodi tunaona neno linaendea lakini Eh Kwa mfano hilo jina lingekuwa lina maana kwa Kiswahili tuseme labda ni Mungu hayupo. Ewe eh, Mungu hayupo njua hapa. Mungu ameondoka. Si jina zuri. Eh wakati mwingine hata kama mtoto umempata katika mazingira ya kusikitisha, ama tatizo hayatakuepo milele. Una haja ya kumita jina la matatizo. Kuna mtu mwingine unakuta anaitwa matatizo. Na wajua sana akina matatizo wengi. Shida, Shida. Jingine bani ni mateso asante mtoto unasoma naya eh <laughs> si wema eh hata majina tu ya matani matani mtoto anapata shida kujina anabidi atafute namna ya kujibatiza jina jingine unasikia mtu anaitwa fungua madilisha. ikabodi jamani tu, tu unajua kuwa na hikima ya Mungu Sio katika mambo makubwa sana ni hata mambo madogo mara nyingi Mungu alikuwa anabadilisha watu majina Yakobo alibadilishwa jina akaitwa Israeli Sarai akabadilishwa akaitwa Sarah. Abraham akabadilishwa akaitwa Ibrahimu Ibrahimu Sauli akaitwa Paulo na Petro, Petro kabla alikuwa anaitwa Simoni tu hajini like, anasema wewe nijiwe. Wewe wewe ni nani? Petro petrol manake jiwe. Ndio ninadhani neno petroli petrol, ma, yaani ma, mafuta yalitoka kwenye mwamba. Lewe, toka kwenye miamba tu. So, wewe utaitwa jiwe. Petro akaitwa. Lakini Kristo akasema mimi wewe utaitwa jiwe mimi ni mwamba. Wewe ukajenga unaweza ukajenga ny, nyumba juu ya Waliondimba utajenga, utajenga juu nyumba juu ya mwamba. Ukiweka juu ya majiwe unaweza kacheza nyumba kadono lakini mwamba upo milele. Watu wanaona hii lakini kujituma. Huyu anasema amka twende. Alikuwa na uwezo ni maana mfalme huyu alikuwa na uwezo wa kuingia kwenye eh, sehemu tu za Anasah akaanza kula maisha baba yake akahangaika na vijana na, na hao watu 600 alikuwa nao lakini anasema toka twende. Hebu jiulize kijana mwana wa mfalme tena mwana wa kwanza na mtindo wa kwanza. Mkuu. Yeye kazi yake anaenda kuhatarisha maisha, anapigana vita kwa ajili ya taifa lake. Na baadaye unamuona anatembea vizuri na Mungu kwa kuwa rafiki. Yaani alikuwa ni mtu anayependa vitu vitu vya Mungu. Anaambatana ana na Daudi, anapoteza wambatano wake na baba yake mzazi, anaenda kwa upande wa Daudi. Huyu ni mtu mwema. Amina. Amina. Tujifunze Tabia ya pili tunayoiona e, ni ni tusome msali ule wa wa sita Msana anasema hivi, basiiona sana kama yule kijana aliyemchukulia silaha zake, haya na twende tuuka wavukie ngomeni hao waliyo wasiotahiriwa, yamkini bwana atatu, atatutendea kazi kwa maana hakuna na kumzuia bwana siokoe kwamba ni kwa wengi ama ni kwa wachache. Ana, ana imani ya kuhamisha milima mtu. Hemu jiulize yeye yuko peke yake na mbeba. Hamki alikuwa si mpiganaji, alikuwa mbeba silaha. Wana jeshi kubwa sana wanapigana nao. na wafisti na wameonekana muda wote walikuwa imara miaka yote. Mara chache tu pale ambapo Mungu alikuwa anawatetesha lakini mara zote walikuwa na nguvu nyingi kuliko wao. Waibrania wa, wa, wa, wa Israel. Lakini anaenda kwa imani anasema bana twende iki i, Mungu ya Mungu haijarishi, awe tuwe wawili tuwe. Ni kama hivi hatu hatuko wengi lakini haituzuii kusema kwamba Mungu atasemana na sisi hata katika uchache. By the way, Mungu husema sana na watu wachache kuliko watu wengi. Eh, ajio njia endayo katika mangamizi ni ni pana imenyoooka na wengi ndio wanaoiona. Watakusanyika wakakanyage mafuta. Bwana yuko katikati kati yetu. Baada ya shetani anaenda naachagua moja moja. We njoo njoo njoo wengine subili kidogo paka mwakani. Wata wataondoka vile vile. Huyu kijana akasema bwana mimi naamini Mungu ana uwezo na kweli Mungu. Ah tunahitaji. Biblia nasema Biblia nasema anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo hata kama angeenda akaji Tuma afanya nini lakini anaonyesha hali kubwa ya imani. Ningeweza nitaka kwenda katika kitabu cha Danieli mangu wa tatu, lakini sinaenda huko kwa tuna mingi. Lakini kwenye Daniel mangu wa 3 Danieli, na sio Daniel mwenyewe lakini Meshack, Abednego na mwingine alikuwa nani? Shadrach. Walipoambiwa waliabudu lile sanamu. Wakakataa watu wote wameinama wanasujudu wao wamesimama na ni wageni yani ni sio wenyeji wa nchi ile hawana haki kabisa ni watu wa hao lakini bado wakakaidi au mfalme mfalme yuko pale ah mfalme na yamtini alipewa alipelekwa taifa sema mfalme eh wewe usilisema watu wote waabudu sanamu eh sasa kuna wageni hapa Hawataki hata kuwabudu anasema unasemaje Nasema wapo vijana watatu wale naowaleta hapa na wapa nafasi ya pili emo sujudu sanamu mlango sujudu sana, su su sujudu sanamu rini niko ni ni ni sanamu lamalia niko sujudu narozan niku ni maisha ya tamaa ya felas baba bwana sema tamaa za miili zimekuwa ndio mungu wao anasema matumbo yao yamekuwa mungu wao tumbo inatoka maisha na hiyo wale vijana wasemaje haiwezekani. Wakasema walisema hivi na style kwenye kwenye Daniel mlango wa 3 wakasema sisi hata mkitotoa kwenye hiyo motoumesha kukoka eh bwana atatuokoa na ule moto. N, lakini hata kama kitokea bwana astuokoe bado hatuwezi tuka sujudu na kuliabudu sana mlaku. Eh mfano. Tena hatuko makini katika kujibu hizo. Yaani kimsingi endelea kujadili, sisi tushamalili hakumpata muda wa kujadiliana naye. Yaani yeye anajaribu anataka kujadiliane kwa waokoe. Kwa sababu si kama alikuwa anachukia sana, alikuwa amemsaidia. Awaokoe. Wa wawasema hapana, hii hii discussion iishie hi hapa hapa. Hatuko makini. Wewe wewe fanya unachotaka bana. Sasa tunaona ndiyo, ndiyo attitude tunatokao tuna waKristo. kwamba linatokea tatizo liko mbele yako. Iko shida, iko njaa, uko ugonjwa. Yako matatizo huijuke kesho yako unasema pana Mungu kesho unapata nionekane. Hey, eh, unajua mwezo angapi watoto watakuwa nae wako shuhuda huko angapi wane, unajua Mungu atanisaidia. Of course, utakaa chini kwa sababu utafanya kama jonathan utasimama. simama, ushugulike, uhangaike, Mungu anabariki kazi ya mikono yako na kazi ya mfono wako. Kwa hiyo imani kubwa ya nani ya Jonathan. Tungeza na tunaona kwamba Biblia inasema kitu sio mara moja na kurudia mara nyingi mara nyingi. Angi tu, tu mbele tunaona pia msali ule wa 8 anasema ndipo Jonathan akasema tazama sisi tutawafikia watu hawa na kujidhihirisha kwao na msali wa 11 nimeruka kidogo anasema basi hawa wote wawili wakajidhihirisha mbele ya Wafilisti Hawa watu ni wawili hawaingii kwa kujificha ficha wanaingia kwa kujidhihirisha mbele ya ngome kwamba jamani wapiganaji tuko hapa Eh, hey, tuna maombi, tuna neno la Mungu, tunahubiri, tunarusha kwenye internet. Atakayeuzika alie. Hao asage chupani. Si kama nimeu neno sahihi. Eh, wakajidhihirisha. Leo hii wa Kristo. Tunaona kina Petro, wako na Kristo lakini wamejificha, hawajajidhihirisha. Hao jamaa wakatokea wakajidhihirisha. Mungu yuko tayari kukutumia mimi na wewe eh. I tu tuko tayari kujidhihirisha kwa maadui. Of course sio kujipeleka wazoezi kwa maana adui tumekuja mtifanyie cho Lakini mko wengi tuko wachache tuko na Mungu tuko hapa. Lete vita vyenu kupigane. Tuone. Sisi tutaka kujidhihirisha. Leo hii mtu anajua anajulikana ni Mkristo kanisani tu. Bas. Akienda ofisini. Washa usiyogani wanaweza kanisa kimoja kwenye msiba akasema aombea wakati siyo hata kuomba lakini leo hii watu wamejifunza bwana nimeona hata wale makanisa makanisa ambayo hayana Mungu makubwa haya hayana Mungu haya ametukana nimetukana basi nene mkamwambie aombe wasikuizi wanajua bwana tunaoomba Mungu leo kuna yale maneno ya kirokole ya kuombaomba ya, yaliyozoeleka ya nao wameshajifunza hey. Le, le, mahali bwana yuko mahali hapa mbele yetu jioni ya leo maneno fulani yamezoeleka wamejua naye kwa hiyo siku hizo hayawapi shida kinachowapa shida muulize biblia na vitabu vingapi hajui hana upanga mkononi hana kwa kwa sao hana upanga haweza kujilinda mtu una upanga unaweza ukatokeza mbele ya mtu ambaye ana upanga utajificha shetani anajua maneno leo hii ukienda mimi 16 watu wanajua biblia kuliko wa Kristo kwa hiyo Jonathan anajidhihirisha ni tabia ya tatu ya anaimani. Anajituma, ana Mungu lakini anajidhihirisha haji fichifichi. Fichi. Eh? Lakini pia ukienda okay, mbele, kwa hiyo tunaweza tukasoma misali mingi lakini hem tu ruke ruke kidogo excluded tuweze kuimaliza hii sura. Eh, twende msali ule wa na sitaruka hoja nita naweza nikauka mistari ambayo ni lakini hoja kwa hoja tutazipitia zote yeah. kwa cho naona kwamba kwa ufupi tu yona thani ana lakini angalia mstari ule wa 10 na na, na, na, na ngapi pale mstari huu ni mrefu mstari wa 12 mushonye wa mstari wa 12 angalia Jonathan anasemaje Jonathan akamwambia yule aliyechukua silaha haya panda nyuma yangu kwa kuwa bana amewathia mikononi mwa Israeli maadui unaona hapa ni wawili unaona tani na mtu anayembebea silaha hapo katika wawili nani kiongozi Yonathani. sana yonathan ndio ndio anamwambia leo hii atamwambia leo mchungaji akiona atacho nimekua hukumu anasema tangulia we mbele mimi nitakuja kesho lakini yonathan azue njoo nyuma yangu ee hey, mimi nitakuwa na tunaona kwamba aliwapandilia kwa kupa, walikuwa wakojua mlima na tunaona zikasema ni mtu ambaye pia Jonathan alikuwa na hataki kitu kirahisi rahisi hebu tuangalie mstari mmoja ule wa wa <clears throat> Lakini kuna yaani mengi sana. Tuta hiyo hoja nataka Lakini unamwona huyu mbeba silaha wake, hemchi tujifunze kuna kama sana nimekaona kazuri. Yaani ni mimi sana mingi uwezo kaipitia yote. Lakini ukitaka kuruka unaona hili neno zito. Msari huyo wa nane, kwa mfano msari wa 8 turudi nyuma kidogo ndipo Jonathan akasema eh ndipo Jonathan akasema tazama sisi tutawamukia. Hapana msari wa 7 anasema na yule mchukua silaha akamjibu fanya yote yaliomo moyoni mwako angalia mimi hapa ni pamoja na awe moyo wangu ni kama moyo wako. Unaona kwamba hawa watu wana ushirika. Eh? Sio kwamba wametengana. Yo nadhani ana maono ya kwenda kuwapiga maadui. Mbeba mfuata mtane mfata kwa nyuma msaidizi wake. Eh, labda mchungaji huyu ni mwinjiristi. Labda mchungaji huyu ni mshirika wa siku zote kama ninyi mlioku hapa anasema mimi si rudi nyuma tuko pamoja yani mio yetu iko sambamba lakini na john yani anaye anaeongozwa ni mwema eh anasema we fanya chochote mio yetu iko pamoja usiwe na hofu tuko pamoja na sio kwa maneno siku hizo ukipata shida na hey, bwana tuko pamoja Ngoja tatizo litokee ok, yuko mbali kabisa lakini huyu yuko pamoja naye naona anapanda anapanda nyuma yake ndio ana naye mzuri anasema em nyuma yango huyu ni watu, anaofanya ni, ni, ni, ni mfumo ambao Mungu anapenda kuutumia anayeongoza sio mbinafsi ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana anajua kufanya kazi ya Mungu ana tabia za Kimungu na anayeongozwa naye harubaki nyuma namna maneno tukitaka kufanikiwa kimungu. Hii inaanza hata baba na mama. Biblia inasema kichwa cha familia ni mwanaume. Mke anakuwa yuko pale sio mpinzani. Leo hii baba anaweza kaanaleekea huku, ufuo sina maana kwamba anaelekea huku muda wote, anaweza kaanaleekea kimakosa. Anataka ulevi, anataka ujambazi, anataka nini? Lakini kama anaelekea huku kiroho kimungu, mama anaelekea huku kidunia. Wamepingana hawa kiongozi na msaidizi wake wote roho zao zinamuelekea Mungu vizuri. Jamani tujifunze kwa namna hii. Hatutapata shida. Utasikia watu wamekanyaga mafuta wameungua wamekanyaga umeme baadaye watakuja kumwambia wa kanyaga na umeme ndo ndo. ndo ugonjwa wa kwenye mishipa ya damu utakauka. Kumbe umeme unakausha watu. Unaweza kusema unabii. Un, un, un, un, Biblia imeshasema mambo mengi na mwingi huko kwenye biblia wote hakuna neno lilofichika. Okay, kwa hiyo tunaona kwamba eh, lakini kitu kingine ambacho tunakiona hapa ni ni ni Jonathan anasema mstari wa 10 anasema hivi, mstari wa 10 Jonathan anamwambia Musa anasema hivi. Lakini wakisema hivi, okay, tuanzie mstari wa 8 na 9. Watisa nao wakituambia hivi ngojeni hata sisi tuwafikirie nipo tusimame pale pale mahali petu tusiwapandie lakini wakisema hivi haya ninyi tupandie sisi hapo ndipo tutakapo kwa maana bwana amewatia mikono yenu yonaadha ni anamwambia ana mwenzake wanaongea lugha ya ya kiroho kwamba bwana tutakapofika pale wasitugawega iwapo watasema eh, Njoni mtupanie sisi tupiganie huku tulipo ujio ya mlima ujue kwamba Mungu amewatia mikono tutawamaliza. Lakini wakisema subirini hapo sisi ndo tunakuja kwa hapo tutulie maanake yake hilo ni rahisi. Kwa sababu so, hawa wanatokea chini hawa wako wakina Jonathan wanatokea kwenye miamba chini hawa wako kwenye mlima wa wa wa, wa, wa Mickmash wanako kwenye ngome. Ngome nyingi zilikuwa milimani. Mtu akitokea huku chini na kuja unaweza hata kumshukumia jiwe likamaliza. Kwa hiyo Sehemu za vita nyingi zilikuwa juu ya mlima. Of course japo na mashimoone wapo na yanaweza Kwa hiyoiona sali anachagua jambo ambalo sio la kubahatisha. Anasema hivi, sisi kama watatuambia kwamba tuwapandie. Kwa sababu tunaona baadaye jiona wapandia na, na, na mbeba silaha walikuwa wanapanda kwa kwa mikono na miguu, ni kama wanapanda mti au kilima kikali. Sasa katika mazingira hayo unakuwa ni mwepesi wa kupigika. Kwa sababu mikono iko busy inafanya na kazi ya nini? Ya, kuku, ya kupanda. Lakini Jonasian kwa sababu ya imani yake kwa sababu ya kumamini Mungu wake. Kwa picha tu hapa na baadaye tunaona kwamba ni vile alivyoendea kuishi. Basi anasema iwapo sisi tu ndio tuambiwa kwamba tuende tukapigane huko aliko, ujue hapo Mungu ndo amemtoa. Achagui jambo lilo je, dog. Achagui jambo lilo dog. Leo hii watu wanatafuta kama nikaibada wanataka tukienda tukutana tu timbe ndomboro saa moja na nusu. Ka, ka, kaibada kawe dakika nusu saa nusu saandefu ya mahubiri ukipata nusu saa mahubiri mbona wao utakuwa wanataka dakika 15 ehisha ngapi to mpaka unapewa na muda wakati wa kuimba na kucheza na kundomboloka hakuna muda e, endelea lakini ikifika we unayehubiri wewe usizidisha dakika tunakupa dakika 15 na ukizidi unaambiwa simamia hapo hasa uwaagusa na utawaagusa sangapi kwa hiyo tunaona kwamba ona kwamba Jonathan ana tabia hii ni tabia yake kama 4 ya tunaiona. Eh ambayo tunataka tujifunze ili kusudi Mungu atujue. Tusitafute njia za mkato. Mungu hapendi njia za mkato. Biblia kwa mfano inasema mali iliyopatikana kwa haraka haraka itapungua mara moja kwenye bilioni bilioni. Lakini ile inayofanywa kidogo kidogo Mungu anatutaka, kuna watu wengine anataka, ana ni wanafunzi anamaliza shule mkaomba kana anataka na gari na nyumba na nini na nini hata kwa wizi hata kwa kutoa mwili wake hata kwa kufanya nini anataka alingane na mzee ambaye anakaribia kustafa ndio siyo tamaa shortcut maisha shortcut ndicho wanachoombewa kwenye makanisa eh hey, hapa wanaotaka magari waanze kuyaendesha ndio hiyo shortcut hiyo lakiniiona tani shortcut Mungu anatutaka kama tunataka kutumika kwake, tuwe tayari kwenda njia yote, tuimalize. Hataki miya, eh, shortcut. Njia za mikato mikato, njia za mikato muda wote hata katika maisha ya kila siku njia za mikato ina matokeo yake, mwisho wake huwa ni mbaya. Amen. Tunaona kwanzia, ku, ku, nitaruka, mstari wa kwanzia wa 10 na 2 13 na nini? Tunaona kwamba Mungu kwa sababu Jonathan na mwenzake wali Mungu Mungu kwele anatokeza. Eh? Kwa mfano mstari mmoja tunaweza kusema mstari 13. Ukwenda tetemeko katika Marago na katika mashamba na katikati ya watu wote watu wangomeni na watekaji nya, wa anyara, wa wakatetemeka nao hata na inchi katetemeka pia. Tunaona Mungu analeta msaada ambao Jonathan alitegemea. Eh, ma, nyingi Mungu anapotegemewa muda wote Ngoja anakuambia ni neno la matumaini moja kubwa. Nani ambaye hana hofu na chochote kwenye maisha yake naona amekamisha ukweli. Mimi ninakuwa na hofu na, na vitu vingi, sijui kesho yangu itakuwa vipi. Japo sina wasiwasi wasi sana lakini kupitia kwenye mambo magumu najua nitayapitia. Anamtaambia kwamba hakuna magumu utakayopitia ndongo. Lazima ijituee hofu kidogo. Na Kristo kuwa na hofu mimi. Anasema moyo wangu una huzuni hata kufa. Lakini katika kukutia moyo na sio kukutia maumivu wa ongo ndio ukweli wa Mungu. Ukimweka Biblia narudi anasema Bwana "Ilimweka Bwana mbele yangu siku zote." Ukimweka Bwana mbele yako, ukamlea ukalisikia neno lake, ukaishi maisha naumpendeza, akajoo ukaanguka mbele yake na kusimama tena. Ukamtegemea Mungu, ukajitenga na uchafu. Eh, kesho yako hata ikiwa ngumu namna gani Mungu ataleta ata tetemeko litakuondoa. Tunakumbuka kwenye kwenye shida tu. Tunaona Paulo kwenye mlangu wa 16 wamatendo wa mitume 16 ndio huko wasio am, mstani mingi. mlangu wa sita, Paulo na Sira wana, wana wa, wamefungwa. Hakuna matumaini kulikuwa kuna na Petro vile vile kwenye mlangu wa 16 mitume yumpata vile vile. Na semyinyi. Wamefungwa wametena kuna mageki matatu manne mele yao aitwa kwenye geti la kwanza la mpaka katolewa eh, wamefungwa lakini hawana matumaini Mungu akaleta tetemeko ni anga ikafunguka leo hii hofu ulizo nazo ukimtegemea mungu hofu nilizo nazo mbele ya muungu nani mara nyingi zitaondoka zenyewe zitayeyuka zenyewe hata ikija itakuja tu kwa makusudi mazuri ya mungu lakini kwa hapa ukajikuta na hofu kama shaba nane, zinazoweza kukupata nani ya mwaka huu. Ukaenda ukamaliza mwaka hakuna hata moja iliyotokea. Ndiyo sio. Eh. Hakuna hata moja iliyotokea. Sote Mungu ameviondosha. E. tunaona kwamba Mungu anafanya kazi na jonathani pale, alafu ushindi unapatikana Watu wawili wanaua wale watu wanawashinda wale watu walio kuwa Biblia inasema kwenye mango wa 13 na amerudia tena mwanzo wa 14 mwanzo pale walikuwa wengi kama kama kama mchango wa baharini e, na walikuwa na na farasi wa vita alf sita, walikuwa na magari ya vita 1030 watu wawili tu tena wenye panga inaonekana nguvu ya Mungu ya matetemeko inaende na watete na hii hizi mara ya kwanza ishawai kutokea hata kwenye mlango wa 4 wa, wa, wa na watano pale eh kuna matetemeko aliyowafanya mafilisio waogope wakasema jamani tu, tu, tu, tu, tujizatiti tutapigwa na kweli wakapigwa wakati wa Samuel mwanzo pale eh wa kwanza msari tutaruka pale tunaishi tutaruka of course tumeshaiona tunaingia mlango ule wa 10 na msari wa saba Tuna, tuna tumeona tabia za nzuri ambazo Sauli amini, mean kwa alikuwa nazo ambazo tunatakiwa tuwe nazo na tujifunze tujizoeze tuzo, kuwa nazo ikisoku Mungu atutumie Mungu aonekane. Lakini tunaona sasa upande wa pili tabia za baba yake Sauli. Kumbuka Sauli tayari Mungu alishaanza kumchukia. Kuanzia mwanzo wa 10 na Msalomo saba leo anasema hivi Nipo Sauli akamwambia watu wote walikuwa pamoja naye haya hesabuni sasa mkaone ni nani alioondoka kwetu nao walipokwisho kuhesabu utazamaiona sana yeye aliyechukua silaha zake hawapo basi Sauli akamwambia ahia lilete hapa sanduku la Mungu kwa kuwa hilo sanduku la Mungu wakati huo likuwa pamoja na wana nzire ikawa Sauli alipokuwa katika kusema na kuhani hao hayo makelele katika malango ya wafilisti yakaendelea na kuzidi basi Sauli akamwambia kuhani rudisha mkono wako naye Sauli na watu wote walio kwa pamoja naye wakakusanyika wakaenda vitani na tazama huko upango wa kila namna ulikuwa wa kila mtu ulikuwa juu ya mwenzake kukawa fujo tele kabisa basi na wale Waebraania walio kwa pamoja na Wafilisti tangu zamani wale waliopanda pamoja nao mpaka marangoni toka nchi zilizozunguka Watu hao nao wakageuka kuwa upande wa Israeli walikuwa pamoja na Sauli na Yonathan. na vile nitaeleza hii mstari kidogo inaenda mingi yoto, kidogo baadaye Na vile vile watu wote wa Israeli kwa wamejificha katika nchi ya milima, milima milima milima ya Efraimu waliposikia kwamba Wafilisti wamekimbia hata wao nao wakafuatia mbio vitani. Hivyo Bwana akaokuwa Israel siku ile na vita vikapita mbele karibu na bet having tunaona kwamba baada ya kupigwa kule kunaongezeka na huku alipokuwa Sauli na watu walikuwa naye ule mwitikio wa vita unakuja paka huku na zile kelele na nguvu ya Mungu Sa, Sauli naye anatoka alipokuwa amekaa na sasa twende tukapigane na wafirisi wanawapiga inaongezeka inaongezeka kwenye nguvu aliyokuwa ameanzisha Jonathan huu pako ni wa Jonathan unakuja mpaka kwa baba yake Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba lakini kunatokeza watu waliokuwa wame wa aina mbili, makundi mawili. Ya hapa naomba ni kidogo. Sasa hii ni hoja sio ya Sauli, sio ya Jonathan, ni ya watu wa katikati, ya kwangu na we. Kuna watu waliokuwa wako upande wa Wafilisti, walishakana na Wafilisti. Leo unajua kuna Wakristo ambao kimsingi wako upande wa Ara kuliko upande wa Kristo. Ndiyo sio? Anakwambia Ara akubariki inshallah. Sawa? So, Lakini ni sasa. Nguvu ya Mungu ikaonekana, wanasema amina. Amina. Yaani ni watu ambao hawana upande. Wakati wa Filisti, adui wa Mungu, picha ya kiroho ni shetani. Wako wameshindwa na Wako kule wamewakimbia ndugu zao. Na kuna wengine wamejificha kwenye mashimo waoga, hawana uwezo kujidhihirisha nao wakaungana na wale na wote wakarudi upande wa filisti kwa sababu Mungu ametokeza na nguvu zake na Sauli naye amechangamuka na nini wanaenda wanawatesa yaani wanatoka au wako upande kwa wakati huu kwa sababu Mungu na nguvu zinaonekana wanarudi upande wa wao wanarudi upande wa Mungu kuna watu ambao wanakuwa wakristo wakati wamebarikiwa tu nje wakiugua au shida wanarudi upande wa pili wanakwenda kwa waganga kenyeji Yaani siku mambo yamekenda vizuri amenua nguo mpya na nini anakuja Ndiyo anakuja kanisani. Ndio sio hapana sio namna hiyo tunatakiwa kuwa wa Kristo, tuwe ni watu wa Mungu iwapo Mungu anatubariki na iwapo Mungu hatubariki. Kabisa. Lazima tusi... watu wa kutangata. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani kwamba awe na shida siwa na shida nipo anasema akiona shaka na kutangatanga huyo sitapendezwa naye. Leo no, kuna wakristo wana, wana wana wana tangata. Kuna ongezo wana kanisa wana yani yeye kila dini huko. Okay. Dini dini sio. Of course nasema dini nzuri ni hii na hii na hii Nasema dini Mungu anatambua dini. Lakini sio kigezo kikubwa sana cha cha mtu eh tuseme kuokolewa au kufanya nini japo nik tulishasema ni kama ilivyo shule unaweza ukawa katika shule mbaya bado kafaulu unaweza ukawa katika shule nzuri bado kafeli lakini umuhimu wa shule uko pale pale kwa habari ya kufaulu na kufeli kwa mtu kama mwanafunzi vile dini ndiyo lakini kuna watu hawana dini Jumatatu Jumatano yuko labda kwa kwenye mafuta na Kanyaga Jumatano yuko kwenye ka kanisa kake Saint Fran Alhamisi yuko anafuafua nguo kwa sababu aswasheti uko ameshachoka Ijuma Juma na Juma yuko ku, nani pamtume tena. yuko yani anazunguka zunguka au yuko kwenye kanisa lake Hana upande. Na umo umo pia yuko pakawa kwa shetani. Yuko kwa Makalmanzo. Yuko kwenye ku, ana ana, ana, ana mapete yake ameyapeleka tena akajazo upako. Wakifu wakishaitani. Na ndiyo maisha wakri, ndiyo maisha walio wengi leo hii. Kabisa. Kabisa. Ndiyo maisha ya walio wengi. Watu ambao wanasema kwamba bana mimi nitang'angana na Mungu wangu, iwe mvua, iwe jua, iwe baridi, iwe joto, iwe ni kwenye baraka, iwe kwenye shida na raha nitatembea na Mungu wangu. Nitasimama katika haki na utakatifu. Eh, angalia Ayubu. Ayugu alisema bana eh, Mungu alikuwa amenibariki, amenipa watoto alikuwa 10 na nini? Niko na Mungu. Vita vilivyokuwa na vyoote vimeondolewa, yuko na Mungu. Afya yake imeguswa, yuko na Mungu. Mpaka na shauliwa na marafiki zake ambaye anasema wewe Mungu wa hawezi akawa yani haya mapigo ni dhambi hizi e, dauda e, aibu akasema sina dhambi mimi najua mimi si mkamilifu mbele za Mungu lakini sina dhambi kubwa katika maisha yangu sifanye uzinifu siwi chio mwangu Nikisema sema ndio ni ndio yamkini ninaweza nika lala ni ni nikapunguza ni, ni, ni, ni, ni nikawa sina imani imani katindika kwenye mashaka sema labda Mungu labda sijafanya idadi ya funga za kumpendeza Mungu sio mkamilifu ndio lakini sina dhambi za makusudi katika maisha yangu wanasema hapana ya inawezekani hakuna mtu ambaye kupata matatizo kama hana nabii Hizi shida hizo zipitie unapitia lazima kuna kitu kituimekosea rudi kwa babu zako Eh kuna babu aliingia kwenye mkataba Nene ina kauni ule mkataba toa sadaka zako uongo shida zinaweza kaja hata kama uko katika unajua uhitaji usafi wetu unachunguzwa na Mungu wewe sawa na kanisa ina jukumu la kuchunguza lakini sio jukumu letu sana sana jukumu letu angalia kama uko vizuri na Mungu wako kama uko vizuri na Mungu wako shida zikija asi mkabidhi Mungu hizo nazo. Watunaona kwamba kunatokea watu ambao hawana upande na ni wengi. Inaonekana kama alikuwa 600 wanaongezeka kama 6000 ndipo wa Filisti wakakimbia kabisa. Tuanzie ule wa 124. na nasema nao watu wa Israeli walisumbuka sana siku ile lakini Sauli alikuwa amewaapisha watu akisema na laaniwe mtu wa yote alaye chakula chochote hata jioni nipate kujipiza kisasi juu adui zangu basi hakuna mtu miongoni mwa watu walio onje chakula nao watu wote wakaingia mwituni na humo mlikuwa na asali juu ya nchi na hapo watu walipokwisha kuingia mwituni tazama hiyo asali ilikuwa ikidondoka Walakini hakuna mtu hata mmoja aliyetia mkononi, E, mkono wake kinywani kwa sababu hao watu wote walikuwa wakiogopa kile kiapo cha Sauli. Na Jonathan hakusikia hapo Babaye yake alipoagiza watu kwa kiapo basi yeye akainyosha ncha ya fimbo iliyokuwa mkononi mwake na kuichovya katika sega la, la asali kisha akatia mkono wake kinywani na macho yake akatiwa nuru nipo mmoja wa watu akamjiwa akasema baba yako aliwaagiza watu na kwa kiapo akisema na laaniwe mtu alai chakula leo na hao watu walikuwa wamepungukiwa na nguvu nipoiona sana akasema babangu ameifadhalisha nchi tafadhali angalia jinsi macho yangu yalivyo yalivyotiwa nuru kwa sababu nalionja asali hii kidogo je si sana kama watu wangalikula na kushuba leo katika nyara hizi za adui zao walizoziteka kwa maana haukua uuji uaji mkuu sasa katika kati wa filisti nao wakapiga watu miongoni mwa wa filisti siku ile kutoka Mikmash mpaka Ayaloni na hao watu walikuwa wamepungukiwa sana na nguvu akaa kipande ni karefu sana lakini ngoja tukafafanua vile vita vianza na na na Yonathan vimesha kuja sasa mpaka kwa haya. vimerudi kwa kamanda Jimi mwenyewe Sauli wa, wako wanafanikiwa wanapigana. Sasa sauri katika kupigana anaweka sheria anasema sasa katika kupigana huku hakuna kula chakula chochote. Tupigane kavukavu bila kula mpaka siku ishe mpaka nifanikiwe ku, ku, ku, ku, kujilipizia kisasi adui zangu. Walikuwa na mungi na ndicho aliyomechaguliwa kwa ajili ya hicho kupigana vita na Wafilisti na na Tutakuja kuona huku mwisho wa sura. Sasa Tuna tumeshotoka kwa Jonathan tuko kwa nani? Kwa Sauli. Hapa character mkuu au mhusika mkuu ni Sauli sasa. Tumetoka kwa Yona sasa. Tunaweza tukajifunza vitu vingi kutoka huko. Tumeshajifunza vya Jonathan, tukijifunza vya Sauli. Tabia ya kwanza ya Sauli ni mbaya. Ni tabia ya ufarisayo. farisayo. He muende. Okay twendeni tulikuwa tujatoka katika sura hii kwa kweli hebu tulikuwa tunaenda tu kwa kuya maandiko kichwani lakini wewe tusome zuri katika kitabu cha matayo. Matayo mlango labda ndio sehemu pekee ambapo tunaenda leo au na sehemu nyingine moja Mathayo 23 msali 13 tunasema hivi na ningeweza kusema tu kichwani kidogo kwa atusomea wakati mwingine enao Mungu anavyoalisoma ni nguvu moja kwa moja. Biblia inasema ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki tunasoma Mathayo 23:13. 23. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki kwa kuwa mnawafungia watu ufalme mbinguni ni nyenyewe mwingii wala ha, wanaoingia hamwachi waingie. Eh? sehemu nyingine ilikuwa itafuta, ni baada anaposema Anasema Anasema Simsaro yangapi wewe? Emm um. Emm ni niangalizie kwenye huo mstari nafikiri ni mimi nilikuwa natafuta mwingine tofauti lakini nitapata kwenye sura hiyo hiyo anaposema na ninaujua ule nitakusema kichwani anaposema ole wenu mnawafungia watu mizigo mizito wasiweza kuibeba ninyi wenyewe hamtaki hata kuigusa kidole cheno niangalieyo mstari wa kwenye sura ya 23 eh kwa hiyo tunaona wakati huko unatafuta tu tatu ukishapatikana ngoja niendelee kwa sababu ya muda eh utafute huko kwenye mlango wa 23 wa matayo Anzima mnawafungia. Yo amini, Sauli angalia mambo wafanya kifarisayo Watu wako wanapigana. Kwanza ni wachache. Pili ni vita vigumu. Sasa katika kupigana huko anawawekea na sheria isiyo na maana kabisa. Anawaambia hakuna kula. Piganini kavukavu kavu, -kavu. E, mpaka nitakapojilipizia kisasi. Hii ni tabia ya Mafarisayo, Mafarisayo na ni tabia pia ya, ma, ya makanisa. Makanisa anawaambia anaweza kutoka hapa unashikia. Tuchukue mfano wa sadaka. Anakuja mchungaji anakuambia, "Eh, mali zako, usipompa Bwana na nini, hubarikiwi, hufanyi nini? Yeye hatoi. Hana hata mtu basi mwenye shida moja unayejiulikana angalau amemsaidia." kila mali inayokuja inaishia kwenye tumbo lake. Okay, ni jukumu lao kutoa ndio. Hakuna kosa ni vizuri watu watoe sadaka. Lakini ukishapata, We mbona huangaliwa wenye uhitaji? Kwa sababu so, wale wanatoa kwako na wewe unatakiwa ukatoe kwa wengine. mstari wa nne. Mstari wa nne, yes, nilikuwa na ni. Asante sana. Tu, tu, tu, tuende pale. Anasema hivi, mstari wa nne, anasema Wao hufunga mizigo mizito na kuatika watu mabegani mao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao inazekana na yeye alifunga siku hatujui lakini kile kitendo u, unajua kufunga inatoka kwenye moyo wa mtu yeye alikuwa na uwezo na mtu hata siku Tatu kwa sababu anajua anachokifanya lakini watu wapo wanapigana pamoja na wewe Unawambia hakuna kula chakula mnapigana kafukafu ni tabia ya kifalsafa kufungia kufungia watu mizigo mizito na tutakuwa kuona turudi kwenye tuendelee mbele kwa sababu muda unavo unasogea tusome msada wale 32 na kuendelea turudia hiyo hoja baadaye kidogo eh kufungia watu mizigo mizito Leo hii makanisa yamefungia watu mzigo Ambayo wala ha, ni, ni, ni mafundisho ya kibinadamu. Emtu tujiulize kupigana vita umefunga inakuongezea ina point mbele za Mungu? Hapana. Hatuione sema yote pale. Kwa mfano siku moja Yesu alikuwa na tunaposoma katika katika Matayo, matayo hata mlango wa Wa Anaamini Luka na nafikiri saba actuali ruka saba Mafarisai wanamuliza Yesu wanasema kwa nini wavija, watu wa, kwa, kwa kwa nini hamfungifungi? Yesu akawajibu <clears throat> Alafu mbone mnafanya jambo lisio harari siku ya Sabato mnavunja mashuke na kutafuna tafuna siku ya Sabato hii kutafuna tu kitu siku ya Sabato ni ni jambo kubwa kwao kuliko Muamini Yesu Kristo. Leo hii nivyo makanisa halifu. Kuvaa vizuri ukaonekana umevaa kilokole kilokole. ukaongea kilokole lokole. ina uzito kuliko kujikinga na dhambi ya uzinzi na washiratu kwa mfano. Kutoa sadaka nikikubwa kuliko maisha matakatifu. Naeleza <tipa> <tipa> <tipa> Leo hii yani ana ana sehemu nyingine ukisoma katika matao hiyo 23 tatu au huko kwa wa sura 22 anasema anasema mnachuja ngamia amna am, am, am, chuja mumbu na pamoja ngamia yani unachujia mbalo ngamia wanapita yani ni la chuja namna gani hiyo chujio uli ngamia mkubwa anapita unachuja hilo ni chujio halafu akija mumbu wananasa wanashika kupita jambo kubwa linakuwa dogo dogo naakuwa kubwa na ni kiwa la Mungu. Ndivyo dunia ilivyo. Leo hii makanisani uvaaji nicho kitu kikubwa. Uvaaji ndicho kipimo cha baraka za Mungu, ndicho kipimo cha Ukristo wa mtu. Uimbaji vitu kama kusoma neno la Mungu havijalishi hata kidogo. Na Yesu akamwambia akasema, "Wakasema, Bwana, kwa nini wanafunzi wako wanavunja eh, eh, wanavunja mila za wazee wanakula chakula bila kunawa mikono vitu kama hivyo niyo matendo ya Sauli una yaani katika siku ambazo alitakiwa wale ilikuwa ni siku wanapigana vita na wanafika Shemfrai mpaka macho anaanza kufifia hawaoni Yonathan Nathan tutakuja kuona eh, Sula hii ni ndefu lakini kuanzia ule mstari wa 36 kuna tulikuwa 32 tuna kuanzia 36 mpaka mwishoni mwa mpaka 45 hapo kuna kipande kirefu cha maandiko ambapo sita kisoma chochote lakini tumesha somewa ambapo Jonathan e, Mungu anato ana an, yaani ha, hayuko upande wa, wa Sauli vizuri tena. Kwenye tukio hili hili kwa mfano ukisoma katika ule mstari wa wa, wa, wa, wa, wa, wa, theathina, wa theathina, na 7 anasema hivi basi Sauli akataka shauli kwa Mungu je nishuke ili kuwafuatia wa Filisti je utawatia mikononi mwa wa Israeli lakini Bwana hakumjibu neno lolote siku ile Sauli anarudi nyuma anamuuliza Mungu Mungu hasemi leo hii tunaomba Mungu Mungu hajibu kwa sababu hatuko vizuri na Mungu anarudi nyuma anaanza sasa kufanya kama ubashiri ni, ni nani alieleta sawa e, Mungu kuto kusema na sisi anaanza kupiga kama kura kura zinabaki zimaokea yeye na mwanae yonathani baada ya kumwekea yonathani na yeye anapiga kura tena inaonekana ni kama zilivyopikwa kura za yonazi ikaonekana mwenye kosa ni Yona na akahukumiwa aka Akatupa tupa na naye naye akubali sasa zinamwangikia yona sadani kwamba yona sadani amekula amevunja ile sheria inamfikia baba babake anasema hata kama ni sadani kwa kuvunja sheria yangu ya kutokula atakufa anasema atakufa eh anasema Anasema kwenye ms ms msari wa 45 anasema Walakini watu ak kabla ya msari wa 45 kuna msari ule wa 40 na, na 3 ndipo Sauli soma msari wa 43 ndipo Sauli akamwambia Yonathan niambie ulifanya nini basi Yonathan akamwambia akasema ni kweli mimi na nari... alikwaza anakili ana, ana, ana muda wote mtu anapokiri anasema ni kweli imekosea bado Sauli kiufarisayo anaendelea kumhukumu kufa mtu aliyetoka kupigana vita vya Kimungu na kuleta ushindi kwenye sura ya 13 ni muna, na alimwanaye wa kumzaa lakini kisheria alijojitungia yeye kisheria chake cha kujitungia cha kutokula ndicho anachotaka kimhukumu kufa tunaona mstari wa tatu anasema hivi ni maisha mabaya mtu anamlina hii Mungu haweza kumbariki huyu ni mnafiki tadbia ya mafarisayo anasema ole wenu mafarisayo wanafiki. Huyu ni mnafiki. Ni mfalme mnafiki. Yuko tayari mwanaye au waae kwanza hata kama angekuwa hajafanya kazi yote ya kimungu. Hata kama angekuwa kile kitendo kwamba ni mwanaye kile kwao ni binadamu ilikuwa inatosha kuonyesha kwamba kula asali kuvunja sheria yake sio ya Mungu. Maana ilikuwa sio sheria ya Mungu. Ilikuwa inatosha kutogreat kuto hata maneno kwa kaze lazizo ufanye eh unjue hata Daudi Daudi Daudi alimfanyia Mungu makosa mengi sana mm. Mungu alisema Daudi ningekunyang'anya ufwami kwani ulifanya ndugu yako nani Sauli lakini kwa ajili ya wema wako na fadhili zako za na wema ni waona kwenye moyo wako nitakuachia ufwami na hakuta. lazima atakuwepo, eh mfalme milele katika kiti, kiti chako cha enzi Daudi na midhamia yako yote Mungu aliangalia wema wa Daudi kwa hiyo tunaona ufarisayo unafiki wa Sauli mtu ana namna hii hana uwezo wa kufanya kazi na Mungu kwa muda mrefu atafika sehemu fulani achana njiani Mungu atapita huku, Sauli atapita huku. na ndivyo ilivyokuwa Wafarisayo haweza katembea na Mungu eh? haweza katembea na Mungu kwa muda mrefu Baso kwanza farisayo na sheria zake eh wanamwambia Yesu anasema kwa nini wanafunzi wako hawashiki taratibu za wazee na yeye akasema na mimi mtawauliza swali kwa nini mnavunja sheria ya Mungu kwa taratibu za wazee zao ta, ta, taratibu zenu mnazojitungia nipo sehemu nyingine anasema katika Mathayo mlango wa kumi na 15 mstari wa nane, anasema hivi watu hawa pff, eh ni, ni, ni, ni mlango wa kumi na eh wapo 15 Yesu 15 Mathayo 15:8 na 17:89 Anasema watu hawa wananiabudu bure we, kwa vivyo vyao lakini mioyo yao imefarakana mbali nami wakizitenda eh wakifanya ibada taratibu walizopewa na mwanadamu za Wayahudi za Mafarisayo Kwa nani ongea habari za Mafarisayo ndio za kwenda hukumu sasa mara nyingi na ninuku kutoka katika Isaya nakumbuka Isaya na wangu wa 30 eh au 29 eh kwa hiyo tunaona kwamba sheria ya Sauli Sheri, Sauli anavunja sheria za Mungu nyingi nyingi nyingi anafanya kazi ya ukuana ambayo hawakutuma na Mungu anapoteza ufamile anakuwa mtu ovyo ovyo anakaa anafanya nini ana ahapigani vita aliyekuwa ameelekezwa japo ali, tunaona alikuwa anapigana lakini si kwa kiwango ambacho Mungu alikuwa anataka kijana wake naenda kufanya hizo kazi lakini akijitungia kasheria kake ambako kamepingana na Mungu na ikitaka mpingana na Mungu anakapa sheria kubwa na uzito kuliko sheria ambazo Mungu ameziunga na akazipa adhabu eh, Tusonge songe mbele katika kumaliza tweni kwa hiyo tabia mbili tunayoona ya ya, ya kifalisha tumeona mbili ni nyingi lakini niseme mbili ya kwanza ni kuwafungia watu mizigo mizito. Kuwafungia watu mizigo mizito. Pili ni unafiki. Yaani kuwapa watu sheria ngumu ya kutokula wakati wako kwenye vita lakini pia unafiki kitu kikubwa kinakuwa kidogo kuchuja ngamia eh, kuchuja mbu ukameza ngamia tabia za kinafiki. Mwanao kula kuonja asali kawa dhambi kubwa kuliko sh sheria zote za Mungu ambazo Mungu alikuwa amemwagiza zishiki. E, ni unafiki. Na tukaona kwamba maisha na namna hiyo Mungu hawezi akatembea na huyo mtu aweza kamtumia. Tunaona tabia ambazo Mungu Mungu hawezi kufanya kazi na watu wanafiki wa mafarisayo hata siku moja. Watu wanaotaka waonekane wa, tushaoona pia tabia yake nyingine ya kifarisayo, Alikuwa anataka kubeba sifu, Anataka kukaa vitu vya mbele, anataka vita anapigana mwanaye anavishinda sifa zinakuwa za kwake ila kosa akifanya manaye anataka kumuua na yusu baadae manaye anakimbia naarudi upande wa nani wa daudi anakuwa rafiki wa daudi wanachanjiana damu sio wanachanjiana wanakuwa marafiki wa damu lakini kimsingi hapo napo na kuna makosa japo ni madogo Ma, makosa yana sio haki ya mtoto eh, hata kama baba naku, labda anataka kuuwa kama hivyo na alikuwa E, na watu uzuri watu wanamtetea unajua muda wote ukisimama kwenye haki baadaye Mungu atakutu, atakuletea msaada msari wa saba Biblia nasema wa saba Biblia nasema basi Sauli alipokuisha kuitoa ufalme ano ah, kabla ya hapo msari wa 40 hata 45 nasema lakini watu wakamwambia Sauli je atakufa yona sasa ambaye ndiye aliyefanya huo uokozi mkuu katika Israeli hasha aishivu bwana hautaanguka chini hata unywele mmoja Wakichwa chake kwa maana ametenda kazi pamoja na Mungu leo. Hivyo hao watu wakamponya Yona sana sife ndipo Sauli akakweya kuacha kuwafuatia Wafilisti nao wafilisti wakaenda zao vita vikaisha hapo. Tunaona kwamba watu wanamtetea Yona sana. Ukisimama katika haki wanaweza wakafanya ni wasikupende lakini siku ambapo haki yako Mungu anaiona atakuletea watetezi. Yona atetea mbele ya babake na watu tena wanje eh msuru 47 na kuendelea labda katika kufunga tunaona eh, msuru tisa tunaona familia ya ya ya Jonathan I ya Sauli eh, imeongezwa tu ni kama nyongeza lakini ni tu tunaona kwamba alikuwa na watoto msuru 40 msuru 49 ndarudi 47 lakini basi wana wa Sauli walikuwa ni hawa na Ishvi Ee wacha vizuri kujua watoto unajua Biblia hii sio vitu vidogo. Eh siku nyingine utakutana hawa watu wanasema wanafanya kitu fulani unataka kujua wamejifunzia wapi tabia hii. Kama ni Banzy unajua ametoka kwa Sauli. Jonathan isi hivi ma, ma, anasema makishua na majina ya binzake wawili jina la wawanza ni wa Merabu na jina wa pili ni Mikali. Mikali anakuja na kuwa kutwaliwa na nani? Na Daudi kama Eh ana kwa sababu Daudi alikuwa amepigana vita akashinda kwa hawa wa Filisti. kwa hiyo anakuja kuwa ndio Daudi anakuja kuwa muko amfalme kupitia kwa binti huyu mdogo akijulikana kama Mikali Ambayo alakuja ilikuja ni, ni ndoa mbaya sana na haikuwa na watoto eh kwa sababu ilikuwa haikujengwa katika msingi wa Kimungu. Huyu ni mtu wa Mungu, huyu ni mtu wa muovu. Sauli kuwa muovu, alianza vizuri Biblia nasema, heli mwisho wa jambo kuliko mwanzo wa jambo. Mungu anatutaka pia tuone tunamalizaje. Mungu hajali kama zamani ulikuwa unalewa, ulikuwa mchafu, una, anaangalia leo na kesho ukoje baada kujua kweli. Eh. Eh, katika kumaliza tunaona mstari wa mbili, mstari wa 47 naomba msome. Sitarudi okay. huko tena. Mstari wa saba, Okay, mstari wa saba tunaona kwamba Sauli na vita, alipigana na Waamori, anapigana na WaFilisti, anapigana na watu wa soba, na wapi, na edomu, edomu ndo kina kina esau, na nini kote kwa hiyo alipigana vita. Sio kwamba aliondoka mtupu, kuna vita alifanya vizuri. Na Biblia haiko wazi kwamba Sauli aliende na Mungu. Alikuwa alikuwa Alimwamini Mungu, alianguka, alilewa ufame, alilewa mamlaka. Lakini kwa habari ya kumwamini Mungu, alimwamini Mungu. kwa hiyo A, a, alikuwa miongoni mwa wale wa Kristo wanaomwamini Mungu lakini wakateleza wakaanguka wokovu akaupata lakini cha moto akipata duniani ya yakawa mengi kwenye maisha yake magonjwa yakawa mengi shida zikawa nyingi Jai kawa nyingi ndio maisha ya saudi katika kufunga tutaisha hapa tutakapokutana tutaendelea kwenye mlango wa tano, baba tuakushukuru kwa mafaati zako asante katika eh, neno lako na mahubiri ya leo Mungu katu yakatuguse na kutufundisha zaidi na zaidi Kristo asante kwa kutukusanya sio kwa wazetu mbali bariki pia mtazamaji wambali na hata e, wenzetu ambao waweza kufika na mkinaba wanauma ambao wanaougua tuambie Yesu Kristo pamoja nao wa e, rehema na kushukuru katika jina la baba na ramana, na roho takatifu amen, amen.